ולא אפגע אדם. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. שבי דומם, ובוי וחושך בת כשדים. כי לא תוסיפי יקראו לך, גברת ממלכות. קצפתי על עמי, חיללתי נחלתי, ואטנם בידך. לא שמת להם רחמים, על זקן הכבדת עולך מאוד. ותאמרי, לעולם אהיה גברת.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 בעוצמת חברייך מאוד. ותבטחי ורעתך. אמרת, אין רואני, חכמתך ודעתך היא שובבתך. ותאמרי וליבך, אני ואפסי עוד. ובא עלייך רעה, לא תדעי שח רע. ותיפול עלייך חובה, לא תאכלי כפרה. ותבוא עלייך פתאום שואה, לא תדעי. אם דינה בחברייך, וברוב כשפייך, באשר יגעת מנעורייך, אולי תוכלי הועיל, אולי תערוצי. נלאיט ברוב עצתיך, יא עמדונה ויושעוך, חוברי שמיים, החוזים בכוכבים, מודיעים לחודשים מאשר יבואו עלייך. הנה היוכי קש אש שרפתם, לא יצילו את נפשם מיד להבה. אין גחל את לחמם, אור לשבת נגדו. כן היו לך, אשר יגעת, סוחריך מנעוריך, איש לעברו טעו, אין מושיעך.